El Barça és a Societat Anònim o no, Jordi? No, no, no. Sí. Sí. Sí. no és que faig això? una pregunta, ja ho sé que és una pregunta així com molt directa, Bernat, però és que m'ha semblat que, que quan venia cap al camp el Twitter he vist... No, em sap greu, no sé què heu explicat. Jo, jo ho he vist els comptes de Jordi Ferrer i del Joan Fontes. Eh, eh, eh, I no sé què està primer. Explica què és, això. No, no, el certificat digital del Club Barcelona apareix com... a Club Barcelona Societat Anònima. I això ha aixecat tota mena de controversies. Jo, jo, jo he de, de trucar a la, a, la gent, a la gent que agafa el telèfon per, per confirmar que encara no s'havia fet aquest a, traspàs, no en el Barça però no. no és societat anònima. Però no pot ser que hi hagi, que el Barça tingui una empresa que es digui futbol com no a Barcelona per tal de fer aquest tipus de gestions? A mi aquesta situació me l'han desmentit radicalment. Radicalment. Que hi hagi això, que això era una possibilitat. És a dir, que és una societat anònima. Això està... No, eh, necessitaria una mica més de feina d'investigació, eh, però... Di... Això no hauria de passar per assemblea? Ah, <ríe> exacte. exacte. Després ho explicaré una cosa. Però un moment, que havia sí. quedat pendent amb el Borda, un eh. tema ha dit. No, sí, perquè eh, parlàvem de societat anònima, però sí que hi ha una, una petita noticieta, eh, que és que el, el, el Barça sí que crearà una societat limitada. I, I això, sabeu que, que ha firmat un nou contracte amb Nike per, la, per canviar la, de, la manera de gestionar el, el patrocini eh, de la roba esportiva del club. Um, un dels canvis és que el Barça gestionarà directament la, les botigues de, de, de la marca Barça. Uh -huh. eh? Fins ara era una, una societat compartida. Doncs això, eh, instrumentalment, el club crearà una societat limitada eh, amb molts matisos que es presentarà a l'Assemblea la, de Compromissaris eh, per operar en el mercat eh, en, en millors condicions i això ja se m'escapa, però és, és una societat limitada i instrumental. En cap cas és una societat anònima. D'acord, o sigui, que això de la societat anònima... I això a Borda pot tenir derivades futures, no dic que ara per l'assemblea del mes d'octubre, sinó uh -huh. futures més a mig termini, al cap de, de pocs anys, que, que reformulin el CUP d'alguna manera? Jo ho veig difícil, perquè tot ha de passar per l'assemblea de compromissaris. I això jo... també? Una... Sí, sí, això també. Una, una fórmula per... Uh si no es fa amb una reforma d'estatuts difícilment la creació d'una societat limitada pot ser una porta del darrere per, per transformar està una, una aquí, una aquí la reforma estatuts. dels estatuts és el, el que sí que s'ha d'estar vigilant perquè no hi ha eh, cap fórmula estranya no té data, oi, Jordi, l'assemblea encara? Jo a mí no em no, consta. No, oficial, no. Eh, oficial no, però acostuma a ser el mes d'octubre. Per tant, sí. això que ens presents ara és, eh, haurà de passar per, passarà per l'assemblea. Correcte, i s'explicarà totes les salvetats, per exemple, els membres del Consell d'Administració de la Societat Limitada que sí. es presenti, si són membres de la Junta Directiva del Barça, que per tant no cobren com a membres de la Junta Directiva del Barça, tampoc tindrà dret a cobrar com a consellers del Consell d'Administració d'aquesta Societat Limitada que es crei, és a dir que quedarà bastant clar que no és una manera de de, de pagar els directius que formin part d'aquesta societat limitada. Molt bé, doncs, eh, aleshores el tema de la societat anònima, soroll, però res eh, mm, com mínim... del club des del club es eh, sí, sí, sí, esmenteixen correcte.